פרשת מסעי, פרק ל"ג אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם, ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויישאו מרעם מסס בחודש הראשון. בחמישה עשר יום לחודש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. ומצרים מקברים את אשר היכה אדוני בהם כל בכורו, ובלוהיהם עשה אדוני שפטים. וישאו בני ישראל מרע המסס, ויחנו בסוכות. וישאו מסוכות, ויחנו ואיתם אשר בקצה המדבר. ויסעו מאיתם, וישוב על פי החירות, אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול. ויסעו מפני החירות, ויעברו בתוך הים המדברה, וילכו דרך שלושת ימים במדבר איתם, ויחנו במראה. ויסעו ממראה, ויבואו אלימה, ובאלים שתים עשרה עינות מים, ושבעים תימרים, ויחנו שם. ויסעו מעלים, ויחנו על ים סוף. ויסעו מים סוף, ויחנו במדבר סין. ויסעו ממדבר סין, ויחנו בדופקה. ויסעו מדופקה, ויחנו באלוש. ויסעו מאלוש, ויחנו ברפידים, ולא היה שם מים לעם לשתות. ויסעו מרפידים, ויחנו במדבר סיני. ויסעו ממדבר סיני, ויחנו בקברות התאווה. ויסעו מקברות התאווה, ויחנו בחצרות. ויסעו מחצרות, ויחנו בריתמה. ויסעו מרתמה, ויחנו ברימון פרץ. ויסעו מרימון פרץ, ויחנו בלבנה. ויסעו מלבנה, ויחנו בריסה. ויסעו מריסה, ויחנו בקהילתה. ויסעו מקהילתה, ויחנו בהר שפר. ויסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה. ויסעו מחרדה, ויחנו במקהלות. ויסעו ממקהלות, ויחנו בתחת. ויסעו מתחת, ויחנו בתרח. ויסעו מתרח, ויחנו במתקע. ויסעו ממתקע, ויחנו בחשמונה. ויסעו מחשמונה, ויחנו במוסרות, ויסעו ממוסרות, ויחנו בבני יעקן. ויסעו מבני יעקן, ויחנו בחור הגדגד. ויסעו מחור הגדגד, ויחנו ביוטבתה. ויסעו מיוטבתה, ויחנו בעברונה. ויסעו מעברונה, ויחנו בעציון גבר. ויסעו מעציון גבר, ויחנו במדבר צין יקדש. ויסעו מקדש, ויחנו בהור ההר, בקצה ארץ אדום. ויעל אהרן הכהן אל הור ההר, על פי אדוני, וימות שם, בשנת הארבעים, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. בן שלוש ועשרים ומאת שנה, במותו באור ההר. וישמע הקנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב, בארץ קנען, בבוא בני ישראל. ויסעו מאור ההר, ויחנו בצלמונה. ויסעו מצלמונה, ויחנו בפונונה. ויסעו מפונון, ויחנו באובות. ויסעו מאובות. ויחנו באיי העברים בגבול מואב, ויסעו מאיים ויחנו בדיבון גד, ויסעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלתיימה, ויסעו מעלמון דבלתיימה, ויחנו בהרי העברים לפני נבו, ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו. ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמרו, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את הירדן. את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. והורשתם את הארץ, והישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם. לרב תרבו את נחלתו, ולמעט תמעיט את נחלתו. אל אשר יצא לו, שמה הגורל. לא יהיה, למטות אבותיכם תתנחלו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, לסיקים בעיניכם, ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם.